його до 14 століття, а можливо, не пізніше половини цього століття. Було записано по берегах аркушів різними приписами половини цього століття. Було записано по берегах аркушів різними приписами наших часів та іншою, як самий рукопис рукою. Причому приписки по змісту мали характер більш раннього твору, як самий молитовник, себто значно раніше 14 століття. Тоді як палеографічні особливості цих приписок не викликали були будь-якого довір'я. По фотографічним вже знімкам висловитися з певністю про матеріал і про фактуру написів було неможливо. Не дивлячись на ці, так би мовити, занадто негативні дані, ясно було, що весь рукопис не може не зацікавити того, хто працює в галузі палеографії і різних історичних дисциплін. Листовно я побажав, аби всього рукописа було докладно описано, зафотографовано і видано. Він на це заслуговує». Зараз же після того в одній львівській часописі з'явилась докладна стаття професора Огієнка про цей же самий твір, що написана на підставі зазначених фотографічних знімків, надісланих отцем Федоровичем. На цій статті уважно обмірковано всі відомі по фотографічним знімкам приписки на берегах рукопису. Доведена їх історична правдоподібність. Зазначено, чому згадується та чи інша особа, наприклад, чому згадується поруч із великим князем Володимиром Ярослав, чому споминається Придислава, сестра Ярослава. Пробує, шановний професор, з'ясувати малозрозумілий напис на арку шість Взагалі про всі відомі йому приписи на берегах цього твору він каже, вони мають дуже велике значення. Але чи це написи того ж кінця 10-го віку, які зміст? Ні. Ці написи 14 віку. Можливо, але це треба ще добре довести, що писала ці написи та сама рука, яка написала цілу книжку. Написи ці мають виразну, патріотичну новгородську тенденцію. Добре, що автор не мав часу довести, що писала і саму книжку, і приписи одна і та ж рука. Але у всякому разі у статті не зроблено ані якого аналізу цих приписів. Автор увірував у їх справжність, не запитавши їх, що вони є. Між тим варт глянути на фотографічні знімки, аби відразу ж зробити негативний висновок щодо їх одночасовості. Ні палеографічні ознаки, ні технічні особливості до виконання приписок, ні мова цих приписок не на користь їх змістові. Чим же пояснює автор появу написів, що своїм змістом вказують на десятий вік, а з'явилися Вписаними на пам'ятнику явно 14 віку. Копіюванням. У XIV віці нібито скопійовано було молитовника чи служебника, що колись був належав Великому князю Володимиру Святому. Причому скопійовані були і ті приписи, що знаходились на берегах його аркушів. Не Чому ж тоді текст і приписки? Писано різними руками. І не лише іншою рукою, як помітно і на самих фотографічних знімках, а і іншим матеріалом, іншою технікою. Та й фактура приписок не та. Кому потрібно було для вжитку молитовника, як такого, себто, речі для практичного релігійного вжитку, тому ледве чи потрібні були приписи, що мались на полях оригіналу і які явно мали тимчасове, в минулому лише, практичне значення. Впротивність самому текстові молитовника –